Andal san Andal san Andal san Assalamu alaykum Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amma ba'd. Na ćemo na komentar um da odnosno komentaru Tesira lama od Abdulaha Besama došli smo do poglavlje babu salatu la'idin poglavlje o namazu. Bajram namaz. U nas na namazu dva bajrama. Bajram namaz, odnosno misli se ude na namaz koji se klanja da za ramazanski bajram i za kurbanski bajram koja su dva dva dana u kojima muslimani se veseli jer su izvršili e, dva velika rukna islama a to je jedan jedan je ruken posta, posta da mjeseca Ramazana, a drugi je a drugi je uh, voljanje Hadža. Kod nama se takve vrsti dana se nazivaju praznicima, ispravljamo da muslim antada ne praznoju, nego se vesele i raduju. Uh, to je prilika za međusobno poznavanje, za, za uspostavljanje novih veza, čestitanje jednim drugima. Da, da se proširi znači, lijepo obhođenje, ljubav i prijateljstvo za muslimanima, zbližavanje i tako dalje u tim danima, tako se muslimani ponašaju. I poznato da su to godišnji, godišnji skupovi muslimana, znači Bajrami, jedan i drugi su skupi, skupovi muslimana, na godišnjem nivou, imamo one koji su na, na sedmičnog nivoua, to je džuma namaz, Uglavnom, uh, Ibn Qaim u svojeg iz izadu od Ma'ad, između ostalog navodi da je poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, za dva bajrama, klanjao bajram namaz uvijek na Musal. Osim, kaže jedno. kaže kada je bila kiša, pa je klanjao bajram namaz u mešćidu. Kada bi išao bajram namaz, kaže obukao bi najljepšu odjeću. Jeo bi, pojao bi nešto prije odlaska na, na Bajram namaz e, povodom Ramazana, nakon Ramazana, nekoliko nekoliko hurmi bi pojao, ono ovdje u neparnom broju, to nije došlo u hadisu, uglavnom, pojao bi nekoliko hurmi, a kaže za, za, Ramaz, za kurbanski Bajram ne bi jeo ništa sve dok ne ode na Musallu, i uh, klanja, znači, Bajram namaz, zakolje se kurbanog odhija i onda bi je u teg on tako to navodi s <clears throat> njim da to nije došlo u Hadisu kupao bi se, kaže za uzobi gusl, za odlasnog dva Bajrama što je Mustehab išao bi pješke pa kada bi uh, kada bi došao do, do Musalli Klanjali bi namaz bez ezana i bez ikameta. Vojela niti riječi esalatu džami'a, zajednički namaz, i bez tog pozivanja. Pa prvo bi, znači, klanjao, klanjao bi namaz, bajram namaz, kaže, pa bi ustao i okrenio se prema ljudima, a ljudi bi dalje sjedli, kaže, pa im je održao vas održao bi im vaz, odnosno hutbu održao koji bi započinio sa zahvala Allahov Đelešanu pa a, olakšao je kaže onima kaže koji dođu na džum, kanjavi pardon, Bajram namaz ko hoće da sjedi nakon namaza, da sluša kutbu neka sjedne, a ko hoće da ide nema smjetni da ide a vraćao se kaže, drugim putem mimo onog sa kojim je došao na na, na Musallu. I ovo, ovo, otprilike što navodi, gdje da bila fraksa, sunete lahopo, sanika, sanika, sanika, sanika, što navodi, u svojih nje zaadu, ma'ad. A što se sviđe hadisa, naravno, ovdje sad možemo jezički govorit, šta znači Eid? Eid je nastalo da riječi Aad, Eud, nešto što se, što se ponavlja. I zato je nazvan Eidom. Bajram je ono što se svaki god ne ponavlja. I na osnovu toga, ovaj, kao što doslovno, življiv, je došao vredo osnovu hadijsku, je biljež i da je budao da je poslani se rekao da mi imamo dva ida i da je laš ono ta, dva ida sa ostalim, koji su bili praznovali u Medini, učenjaza koji učili znači, da svake vrste drugih praznovanja, okupljanja, veselja, danas još ovaj praznik bio on, bio on djerski ili, ili državni svoj jednom povodom bili nacionalni i nenacionalni, da oni e, sa strane Islama Švijeta nisu prihvatljivi da predstavljaju Novotariju. Bili li vezani za ibaditi, ali ne za ibaditi. Na osnovu baš ovi hadisa koji govori o, o, o Bajram namazu, odnosno o Bajramima. Na Osmani imaju dva praznika, dva Bajrama, a sve mimo toga je neisprano i ne treba da imaju I tako bilo kroz istoriju islama, do dan dano dan, za knjiz u savremno vrijeme postali razvrazni praznici, razvrazni dan i povodom ovog ili ono koji se ponavlja svake godine, automatski time, znači sad kad neko ne kaže uzmijemo ovaj dan, da bude dan hijjaba, pa ga ponavljamo svake godine dan hijjaba, dan hijjaba, u tom danu nešto radimo, potpada pod ovaj ovaj zabranjeni dio ponavljanja nečega, da se zbog nečega, pogotovo vjerski, da se ponavlja na nekoj osnovi. Baš zbog ovih, znači ovog, znači što u islamu postoje dva prazlika, dva dana u godine, koje je muslimani u kojima se veseli i raduju. Dobro. Prvi hadis odrko je naveden, a to je hadis a, 38. Ba'da 130, hadis. An Abdullah i Umar radijallahu anhuma kale kane nebijo sallallahu alaihi wa sallam vao bakr Umar yusallune le i al khutbe od Abdullah i Umar radijallahu anhuma kaže vjerovjesnik da je on rekao vjerovijesnik je vjerovijesnik je Bubekri i Omer bi klanjali dva bajrama prije hutbe, znači namaz bajram bi klanjali prije hutbe to je tekst hadisa značenja hadisa, znači govori ovdje u hadisu stvari u opis praksi poslanika samselim i pravidnih halifa da bi se, da je praksa znači prilikom da Bajram namaza se prvo klanja, znači imamo hudbu i Bajram i namaz, da se prvo klanja namaz pa onda održi hudba obrnuto od, od džumi namaza. Džuma se prvo održi hudba pa se klanja namaz. Znači kod oba vura, Bajrama je takva praksa. Znači onda nakon klanja namaza održala se hudba. Mi znamo da ima povodno toga i ovaj hadis. Ja, povodom toga i hadis od Ebu Seida il-Hudrija u kojem je došlo uh, Mera Aminku Munker bilježi, bilježi muslim svojom se, ko od vas vidi Munker neka ga ukloni rukom kada je Lajrubi jedi i također do kraja hadisa uglavnom taj hadis je isto također došao povodom čega povodom čega taj hadis došao povodom ovog slučaja, da je Mervan ibn Hakem da je Mervan i Šamu kao bio da je on prvo držao hutbu pa je htio namaz. Bagacojev uhodio rekao mu el salat qabla hutbah namaze pri hutbah. Oni mu govore kada go je onali. Promijenjena taj praksa. Oni su promijenili on. Tak kaže obeseda Hudri, kaže amma hade faqad Sane ma kane ali, radi ono što je bilo obaveza na njim. Šta? Negiru munker. Negiru munker je to vladaru negiru munker. Direktno. Mogu je sačkati će ono mudo sačkati, a poslije da, da ne se naljutio, ne valja pred ljudima, ne veš. Poprem, Pa je taj tekst sad i sam. Dobro. <hums> Po pitanju hudbe, znači, hudba se drzi klasično kao i, kao i hudba ovaj, za vrijeme džum namazu. Osnovno, dvije se hudbe drže, ima iste propise kao i klasična hudba. Također, hadis. Spomenit ćemo mi taj hadis, pa ćemo gledanje za drugi ispomeniti propise dal namo znači vezan za ovaj hadis nema posebno posebne, uh, posebno i i nekog propsa a, a mimo toga da se klanja krvona namaz pa se onda drži dihupe ili kod da svedi